بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم دا اللہ دا نمنا چ دیر مہربانہ اور رحم کون کے دے الیف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الیف لام میم الله هغه هميشه ژونديزاد چې ټول کائنات یې په اختیار کې دی داغن بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزلت التوراة والانجيل اے نبی صلی الله علیه و سلم هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو څی داح سره راغلی دي او دغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخ کې ناظر کلی شوی وو د دین مخ کې هغه د انسانانو د هدايت لپاره تورات او انجیل ناګل کړی دي من قبل هدلل الناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام او هغه هغه فرقان نازل کړې دي چې هغه د او د باطل په ميز کې فرق راوستو کې دي وست کم خلک د الله د حکمونو قبل ولنا انکار وکړي هغه تو یقینا سخته سزا میلاويږي الله د لوې طاقت مالک دی او د بدی بدلو ورکون کیدی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بشکا دزمکی او د اسمان یوسی د الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم دغه هم هغه دي چې تاسو شکلو ستاسو استاسو شکلونه استاسو د میند بخیر توکي هغه چې جوړوي چې څنګه په خشې د دغه زبردست حکمت ولانه بغیر بل خدای نشته هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يتذكرون الا اول الانباء اي نبي صلى الله عليه وسلم هم دغف ديدي چې پتاي دا کتاب نازل کړې دي په دې کتاب کې دوه قسمه آیاتونه دي يوم محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دي او بل متشابهات د کم خلکو په ژونه کیږي کوګواله دي هغه د فتنې جوړول په لټون کې هميشه په متشابهات کې لګي درې وي او داغه د معنی بدلول کوشش کوي حالکه داغه په حقيقت مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پوهيږي او کم خلک چې پاکو اليمان دي هغه وایي چې زمونږ په دې باندې ایمان دي ذا ټول زموږ ته رد طرف نه دي او رښتیا خبره ده دا چې صرف عقل مند خلک د یو سیده صحیح سبق اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدونک رحمه انك انت الوهان اغوی د الله نه دعا غواړی چې ای زمونږ پروردګارا هر کله چې تا مونږ په نېغله روان کړی یو نو بیا چرته زمونږ زړونه کاګ نه کړې مونږ ته نه رحمت راو بخا زکه چې هم ټوپه حقیقت کې بخون کې یې ربانا انمک جامع الناس یوم لا ريبس اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اے ربا بے شکا چطرہ جمعکون کیئے دیر ٹول خلق لرہ پدہ ورز چی پراتلو کی حشت نشتے چې شکا چی اللہ دخپلی وعدینا خلاف نکوی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُرْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارُ كَبَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب کم خلق چې د کفر پلا لاره روان شي دي د الله په مقابله کې با نه دا وي خپل مال <سؤال> پکاره شي او نه اولاد هویبه د دوزخ خشات داویبا هغه سی انجامي د فرعون د ملګرو او داوینا د دا مخکینو نافرمان خلکو شوې دي چې هغه د الله آیاتونه دروغ او ګړل نتیجې دا چې الله غوي د خپل ګناهونو په او حق چې الله سخته داور کونکي دي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم مم و بئس مها نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستاسو د دعوت <تصفيق> نه انکار کړی دی هغه تبو آیا چې هغه وخت نه دې دې چې پتا سو باندې با غلیبه وکړي شي او د جهنم ته اوشلل شي او د یوسف ډیر خراب زه دی داستوبني قد کان لکم آیه في فئتين فقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار ها غد ودلی چپ بدر کی دیو بل سرا او جنگی دلے ستاسو دپارا پاویکي دلی برت یوان نخوا یودلا د الله فنار کی جنگی دلا او بل دلا د کافرانو وا کتن کو د سر پستر ګلی دلا چی د کافرانو دلا د مومنانو د ډیلی ن دو دا د نتیجې نه داسې تدشوه چې الله چاله وغوري حغل فتح او انګاذ ورکوي د سترګو د خاوندانو د पारा په دې کې ډېر عبادت پټ پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال دخلکو دپارا زروغتل کی سزنا لك خزی اولاد در ستروس کینو خزانې نه خدار خلیا سنا ساروي او د فصل زمکي ډير خسته جوړ کړي شوی دي خدا ټول د دنیا د یو سو د زو د جون سامان دي په حقیقت کې چکم هم قام دي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 قالدین فیها و ازواج مطهرت و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا او آيا چی آیا زیدرتا اخیم چی دا دغن زیاد بیتر سی صدی دا دی چی کم خلکو دا تقوالا اختیار دا غوی د پاره تخپل رب سره باغونه دی چلان دی بطری نهرونه بهيږي هله تبا غوی تا هميشه جون حاصل وي پاكي بيبياني بی با داغوی غوی ملګري وي او د الله رضا باور تا حاصل وي الله د خپل بندگانو په هر حر حرکت جور نظر لري الذين يقولون ربنا اننا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاباً مار في هذا الوقت كانت تشاهدين أنه يجب أن يساعدنا لنا يجب أن يساعدنا لنا يجب أن يساعدنا د ويجب أن يساعدنا لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمن المستغفرين بالاسحاء دخلت صبر كون کې دي رښتینی دي فرما بردار او سخيان دي او د شپې په اخري وختونو کې د الله نه د بخښنې دعا غنغواړي شهد الله انه لا اله الا هو والملا فَأَنَا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله په خپل گواہی کړی دا چې داغنو بغیر بل څوک لائق د عبادت نشته او دا گواہی فرشتو او عالمانو هم کړی دا هغه په انسان باندې قائم دی واقعي داغ زبردست حکیمنا سوا بل سوکت ایبادت لائق نشتی اِنَّ الدِّینَ <سؤال> عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ دغه الله پنځ دین صرف اسلام دی د دین علاوه چې کمی مختلفي طریقه هغه خلکو اختيار کړي چا لچی کتاب ورکړی شوی وو نو دا غوي د مختلفو طریقو اختیارولو وجه د دینه بغیر بله حس ځي او د علم راتلون وروسته پخپلو کې په یو برباندی زیاته کول غفتل او څوک چې د الله دا حکمونو مننه نه انکار کړی نو داغ غو پیسېاب اېستل کې د الله سو وخت نه لګي فانحاجو کفق <تصفيق> اسلمت وجهي لله و ومن اتبع وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَنَاوْا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اُسْكُ چَرِی اسْتَوزِ سَرَ دَاخَلَكَ جَگَرِي كَوِي نُطُوَرْتَ اُوَایَا ما او زما پیروکارانو خود الله حکومت دا غړه کې خوللي دا نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تپوس کړای نو کو غړه کې نو نيغه صحیح لارې بیا مونږ او کو دا غنه مخ نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو زمواري و وران دي الله پخپله د خپل بندگانو معاملاتو ته ګوري ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم بې کم خلق چې د الله د حکمونو ملنه نه انکار کوي او دغه پیغمبران پر نه حق وجني او د خدای په مخلوق کې هغه خلق وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو د پاره راپاسي هغه یې د دردنا کی سزا زیره واوروا اولائک الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من نصيرين دا هغه خلک دي چې په دنیا او په آخرت دوانو کې عمل نه زایشول او دا وی مددگار هیڅ نشته الم ترا ال لذین اوتون صیبا من الكتاب يدعون ال كتاب الله ليحكم بینهم ثم يتولى فريق منهم وهم عرضون اے نبی صلی الله علیه وسلم تا انلیدو چې کم خلکو ته د کتاب د علم نه صحیح سمې لو شویدا دا غوی حال سده غوی چې کله د الله کتاب تا د دې د पारा راو بلل شي چې هغه دا غوی پمیز کې فیصله وګړي نو په غوی کې یو ډول د هغه نه څنګه وی او فیصله تا دراتلونه مخ اړوي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 او کو دا دوزخ صدا راته میلاوی کیوم نو بس هغه به یو سور زمینی هوای چې کوم غلطي عقیده د ځان نه جوړ کړي دي دغه کې دوه د خپل دین په معاملې کې تیرسته لیدي فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف اذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون خصه حال ببي داوي كلچ مونغا هاوي با هاورز با جماكلو راتل جخيني دي پا هاورز با هر سويتا داغي دگتي بدلا پورا پورا ورگريشي او پاهيچا با ظلم نكېږي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 بیدیکل خیر انک علی کل شیء قدیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوایا اے اللہ د بادشاہ مالک ته چې چاته حکومت ورکول او نو هغه ته او د چان چې حکومت اغستل او نو دا غونه اخلي او عزت ورکوي هغه چا لا چې تیي او او زلیلکوی حغصو کتی اغوارے خیر ستاپا اختیار کی دے بے شکا تو په خادریے تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللہین و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ خِسَاب شپا پا ورس کی او رس پا شپا کی دسا والاسیزنا دبی ساسیز راو او د سا والاسیزنا دسا والاسیز او بے حساب رسخ برکوه حق چالا جستا فخشه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وما هي يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم و يحذركم الله نفسا والى الله المصير مؤمنان دي د ایمان والونه بغیر کافران ځانلملګري او دوستان هرګيز نه جوړوي څوک چې داسي کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته هو دم عفدي چې تاسو د هغه د ظلم نه ځان بچ کول او و ظاهره د غشکار وکړای او الله تاسو د خپل ځان نه يروي او تاسو هم هغه ته واپس کرل دي قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما فی السماوات وما فی الارض والله على كل شیء قدیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلک خبردار کړه چې تاسو په زرونه کې صدیق حق تاسو پټوي او کوښکار کوي کا ف هر حال کې هغه الله ته معلوم دي د ځمکې او د اسمان هیڅ سچ دعوه د علم نه بهر نه دي او د هغه اقتدار فهرس زباندي خرد يوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ان توعد له ان بينها وبينه ابدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد هاغه راز را تضمکید چې هر نفس با د خپل عملونو میوه حاضر بیا مو می که خیکړی وی او که بډه 파 ها ورزبا سړی دا ارزو کړی چې افسوس دا ورځ زمانہ ډیر لریوي الله تاسو د خپل ځان یې روي او هغه د بندگانو ډیر خیر خوا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفع لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اي نبي صلى الله عليه وسلم خلق تقواايا چکه چریتا سو په دې کېږي دا الله سره مینه لري نو په ما بصیر روان شي الله بستاسو سلامي نوکړي او ستاسو غناہوں نه بخي هغه ډېر او رحم کول کې دي قل اطيع الله ورسول فان تولوا فا فان الله لا يحب الكافرين هغه ویته اوایا چې د الله او د رسول حکم نه نکو هغوی ستا ندا دا دعوت ابول نکړو نو یقینا چې داموم کینه نه ده چې الله داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او درسول د اطاعت نه انکار کوي ان الله اصطفى ادم و نوح و و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین الله جل جلاله آدم او نوح او قال ابراهيم او قال عمران د دنیا په نور خلق باندې د خپل رسالت دپاره ورګریو ذریه تن بعضها من بعض والله سميع عليم دا د یو سلسله خلقو چې د یو بل د نسلنا پیدا شې وو الله حرس او او د هر سن خبر دے اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا خِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ها غوپا ها غو وقت کی او رے دا امران خزي دا خبر کا ولا چی اے زمار کم بچی چې زما په ګيره کې ده زه هغه تا نظر کوم هغه بستادہ کار د پاره وقف وي زما دانه زرانا قبول اکړه تو آوری او ری او په هر په هیه فلمما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انت والله اعلم بما وضعت قَا تُبِّ إ وَبَعتُناَا أُ سَا وَلهَّمُ أَلَمُ بِمَا وَضَتُ وَلَْسََّ كَرْكَ الأُسَ وَإِنّ سَمَْتُناَا مَضَْبَ وَإِنّي, سميتها مريم وإني اعيذها بك ودنيتها من الشيطان الرجيم بیاج کلا دغه جنې پیداشوا نو وی وي ویل چې زه مرحبا چې داغه شش وی وو هغا الله ته ক্ষমা لومبو او حلق د جنې پشان نوی خیر ماده د نن مریم کې خو دو او او دې اولاد د شوشيان د فتننا ستا په پناې والقوم فقببل ع بق حسني بنا نبات حس نو ووكفلل وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْنَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ الله و کو مئی یشا دغه جنای په خوشاله سره او ډیر او زکریا دغه سر پر چې با کلا غیلا محراب تورنن تو سر او سره وې سینه د خوراص سامان مندو که پوسبی دری چې مریم دار استلا دا کوم سين راځي هغه به جواب ورکړو چې دا, دا الله دې طرف نه راغلي دي الله چې چاله اوغالي نو به حساب دې څوک کوي انا لك دعا زكريا ربه قال رب هب من لذومك ذريه طيبه انك سميع الدعاء چی دا حالی اولیدو نو زکریہ اخپل رب تا آواز کلوچے اے ربا اخپل قدرت سلا مالا نیک اولاد را کرا هم تدو آولیدن کے یہ فنابت ململائکة وهو طائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصطفا بكلمه من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين په جواب کې ورته فرښت او आवाज کړو په کې چې هغه په محراب او کوو چې الله تعالی د یحیا بچی زړه درکوي هغه به د الله د طرفنا د یو فرمان در تصدیق کول کی په حیثیت سره راځي په هغه کې وا د سردار او د بزرګې شان وی خپل ځان په قابو کې ساتل کی وی نبي بوي او په نیکانو صالحانو کې بشمار وی او لرب ان ما یکون لی غلامون و قد بلغنی الكبر و امرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء زکریہ اوویل چی غبا زماک رب حلک دا کمزین اوشی زخو شویم او خزم شند دا جواب ورطا میلاوشو هم دغسی بکیگی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 او ار ذکر چې ربا زماده پارس نخ مقرر کړه ورته او ایل چې نخ دادا چې توبه د دریور زده پوری د خلکو سره د اشارونو بغیر نوري خبره اتری نکوي په دې دوران کې خپل رب ډیر دیر یاد او سهار او ماقام د هغه تسبوایا وا و اِكَتُ يا مَرْيَم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیا هغه بغت راغې چې مریم ل فرښتې راغلې او ورته وویل چې اے مریم تو الله ورکهلې او پاکه اوساتلې او د ټولو دنیا په خځو باندې ترجید لرکړه او د خپل خدمت لپاره فخ کړې يا مريم قولي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اي مريم د خپل رب داو فرمان اوسا هغه ته او څوک چې الله ته تټه دل کی وي دا غوسره ته همټیږي تعلق من انباء الغيب نوحييه الی وما كنتم لديهم اذ يلقون اقلامهم ايمن يدخل نار وما كنتم لديهم اذ يحتصمون اي محمد صلى الله عليه وسلم دا, دا غيغ خبر دي چمن گي تا تا د وہی فزريا د خايو کني نو تو په هاغه وخت کې حاضر نه وې کلچ د کل خادمانو د دي غرد د پارا قل قلمونه ورزوال چې د مریم سفرت په او ان په هغه وخت حاضر وي کله چې داوی په مينسکي جګړه و ان قالت الملائکه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن وجها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهله ومن الصالحين او صلحتي فرختو اويل اي مريم الله تعالى دخل فرمان زي دي در کوي داغنبا مسي عيسى زيد مريم بي په دنيا او پاخغت كي با عزت مند الله تبا پ نزدو خلکو کی وی د خلکو سره به زنګو کی خبری کوي او پ ډير عمر کې هم او هغه یو سواله انسان وی قال رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا طغى ان فَإِنَّمَا مَا يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ د دې په اوري دوसरा حضرت مریم وویل اے پروردګارا زما با بچه څنګه وشي مالحوچا لاسترلا هم نه دی را جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي الله چې څغوري هغه फायदा کوي هغه چې دیو کار فیصله وکړي نو بس دوم چې اوشا نو هغه اوشي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 اخلق لكم من الطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم مؤمنين فريختو بيخبل خبر الشروق لا او الابا اخذت الكتاب او دهيت متاليم وركدي ده تورات او ده انجيل لمو ورتا اخاي او ده بني اسرائيل ده باراباي قبل رسول مقبل كدي او كنجي ها ده رسول بهسيت بنی اسرائيل ته راغه نووي ويل ما تاسو درب د طرفنا تاسو له یو نخرا وړي دا زست تاسو په مخ کې د ختینه مارغو پشان یو شکل جوړوما او پاغي کې پکه کوم نو دا غينا د الله په حکم سره مارغو جوړيږي زید الله په حکم مورزادي ورون او د برګي مریض یا جزامي چې د لاس فوقتی ریږي پروغوم او مری ژوندې کوم زید تاسو تا خبر در کوم د هاغه چې تاسو خوري او د هاغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوي په دې کې تاسو د کافی نه حدا که تاسو ایمان راوړم کی وي ومصدقا لما بين يدي من التمرات ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم وج توکم بیایتن مربکم فتق الله واطيع کم تعلیم او هدایا چی زمہ په زمانہ کی پتورات کی موجود دی زداغه کس جیک کیم او د دې د پاره راغلیم چی ستا سود پاره زنی هاغه سونه حلال کلم کم چی پتا سو باندې حرام کړي شوی دی ګورئ ما ستاسو در رب د طرف نه تاسولا نخرا ولدا ندا اللہ نعویرے گئی او زمان خبر امن اے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بے شکا اللہ زمان رب ہم دے او ستاس رب ہم دے نصرف داغ دا بندگائی پلا روان شي ذَٰلِكَ لِأَنَّ مَّا حَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ ۖ فَقَالُوا مَنْ أَنصَارُ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ غلطی اسال سلام تا ما شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار ته مایل دي نو ویل چې سوغ د الله تعالی کی زمامتدګاران کیږي حواریان جواب ورکړو چې موږ د الله مددګاران یو موږ په الله ایمان راوړل دي ته په دې خبره غواو اوسه چې موږ مسلمانان یعنی د الله حکومت غاړه کې خودن کیو ربانا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین اے ربا کم فرمان چی تانا دل کرده حاغمونگا امنا لو او دا رسول پیرویمو قبول اکرا زمونگا نوم پا گواهی کونت کی اولی کا. ومکر ومکر والله خير الماكلين يا بني سائلو د مسیح خلاف په تدبیرونو شروع کړ په جواب کې الله خپل پر تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولونو زیات به تر دے اذ قال الله يا عيسى متوفيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه او إلي مغنی کومته حکوم بين کو في م کوتونم في تریفو هم دغ خوود الله پټته ب وک نه چې کلی او چې ایسا اوس ب زه تاوا په سخلم او تا بهخپلځانته اوچتم او چاچستا ان کار کل د داغوی ینی دهغوی د ملګیاه او داغوی سره په ګنده ماول کې د اوسیدون به تا پاقوم او پتا پسې درتلون کې خلق با د قیامت پوري پہاږ خلق باندې د پاسلرم چاچستا انکار کړې دی بیا به تاسو ټول آخر مان راځي په هغه وخت کې با چې تاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کوم کې چې تاسو په منځ اختلاف دی ف ان الذین کفرو فأعذبهم عذاباً شديداً فی الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین کوم خلک چې کفر او د انکار په لار روان شوی دي هغه لبا د دنیا او اخرت دوهنی سخت سزا ورکوم او حساب دا غوي مددگار نوي وا مَن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ او کم خلک چې د ایمان او د نیک عمل په لار روان شې دي هغوی له با خپل بدله پور پر ورکړي شي او خپو هشي چې الله ظالمان خلق نه فقوي ذالك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم اي نبي صلى الله عليه وسلم دا اياتونه دي او دایکمت نن دکی تذكری دي چې مونږه تا ته ورمو مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترا ثم قال له كن سيكون دا الله پنس د عيسى السلام مثال د ادم السلام پشان دي چې کله هغه الله د خاورې پیدا کړو او حکم ورته وکړو چې اوښا او بس هغه شو الحق من ربك فلا تكن من المنتظرين دا اصل حقیقت دي استاده رب در طرف نه خدلې کیږي او تو په هر خلکو کې مشه مليږي چې په کې شک کوي ثمن حذك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا و ساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل نعمه الله على الكاذبين اسددي علم دا راتلو نو رستو چستوکس تا سره په دی باركي جغړ کوي نو اي محمد صلى الله عليه وسلم هغويته او ايات چي راځي چي مونگا او تاسو پخ خپل هم شو او خپل بال بچ هم را ولو او د خدای نه په عجزه سره دعا او غاړو چې سو په دروغوي نه په هغه دي د خدای لاته وي ان هاذا له والقصص الحق وما من اله الا الله وان الله له هو العزيز الحكيم دا بالکل صحیح واقعيات دي او حقیقت دا ده چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دی چې طاقت د ټولو نه لو دي او حکمت دی د ټول جهان په نظام کې چاليږي فإِن تَوَلّوا فا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ بیا کچري داخله پدې شرط باندې مقابلې ترانشي او مخ واړوي نو داغوی دا, دا فسادیت با صفاق کا رشی او اللہ کو دا فسادیانو په حال باندی خو خبر دے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْمُدَ إِلَّا اللَّهِ اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُونُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطعو آیا چی اے اہل یوی داس خبري ناراشه چې هغه زمونږه او ستاسو په منځ کې یو شانده هغه داتې دا مونږ به د الله نه بغیر د بلچا بندګي نه کوو غو سره وا څوک نه شریکو او په مونږ کې به هیڅوک د الله نه سیوا بل څوک ځان له رب نه جوړوي دا د دې دا د قبل ولنا کو هغه مخواړو مصطفی ورته چی گواہان شید چی منخو مسلمانان یعنی یوازد اللہ بندگی کون کی او حکم منن کی یو یا اہل الختاب لمت حاجون فی ابراہیم وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعتلون اے اہل کتابو تاسو د ابراہیم علیہ السلام پا بارکی زمون سر جگڑا ولی کوئے تورات او انجیل خو د ابراہیم علیہ السلام نا رستو نازل شویدی نو په دمر صفا خبرہ ہم نا پوہے گئے ها انتم ها اولا احاججتم فيما لكم به علم فلمتو حاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون كارسو تاكيدا كموسيزو نو الامو نو باري كخمو خبه اس په هر خبر کې څه به څونو کوي چې تاسو سره داغه هډو علم نشته الله پوهيږي تاسو نه پوهيږئ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم السلام نه يهودي وو نا ایسائی بلکه هغا یو مخصی مسلمانو او هغا هرگز دا مشتکانو ننبو این اولا الناس بی ابراهیم للذین اتبعوه و هادا النبی والذین آمنو والله ولي د ابراهیم علی السلام سره په تعلق ساتلو زیات حقدار کوڅوبې نو هغه هغه خلک دي چې داغو غو پیروی کوي دا او اوس دا نبی او د جنومن کې د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دي الله صرف د حال خلکو مرستيار او مددگار دی چې هغه ایمان لري وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وما اے ایمان والو په اهل کتابو کې یو دا وایي چې په ستريقه کاڅ دني خلارې نه حال دا چې په حقیقت کې هغه د خپل ځان نسیوا بل څوک د نېغې لارینه نه اړوي او هغه په دې نه یا اهله الله وانتم اے اهل کتاب تاسو د الله د آیاتونو انکار ولیکوي حالکه كاسي بخبلستر جو ويناي غوراي يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ايه اهل الكتاب حقلا تشك منشاي او سرده بوهي قصدن ولي حق فتاوي 1. وقائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفوا آخره پ اهل کتابو کی یو ډول لوي ضد د دیني نبي کو باندې س ناظر شوی دي په هغه باندې سحر ایمان راولاي او ما خامطري بیا انکار وکړاي کيبي شي چې پدي چل دا خلک د خپل ایمان نواوي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله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 والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بغشان دا داخلك بخبلو کی وای چې د خپل مذہب دخل کو نه بغیر دبل څه خبره ممنه اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته اوایا چې اصل ہدایت خو د الله ہدایت ده او دا خاصم دا غو بخشش ده چې یو چا ته هاغه ور کړی شي چې تاسو ته در شی وو یا دا چې نور خلقته د الله په دربار کې استاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل مېلاوي شي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی دویته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی چې چالی لور کول غواړي هغه لور هغه فراخ نظر والا دے او دی دے او په هر س باندې په هده هغه چې د خپل رحمت دپارا سوق غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل دی ومن اهل الكتاب من ان تمنه به قاری إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه طائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون په اہلے کتابو کې خود سوک داسی دی چک ترپی برو سوکڑے او دمالونو یو دیرے و سر آمانت کیگڑے نحق با ستا مال تا تا ادا کوي او سوک پا کی داسی دی چک تو دیوی اشرفی ایدبار پی اکڑے نو تر حقے بای ندر کوی تر سوچی هر وقت وقتا پسر والار نئے د دوی دا اخلاقی حالت وجا دا چې دوی وایي د امیانو په معاملې کې پموند باندې سي گرفت نشته او دا خبره هغه په الله پوری دروغتلې حالکه دا وی معلومه ده چې الله حسد څخه خبره نه د کوي من اوفا بعهده او استقاه فان الله يحب المتقين اخیر فلي بداغی نه تپوس نکيږي هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدای نسان پچکلو هغبه د الله محبوب بنده جو شي ځکه چې پر خلک. ذا الله فخو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره وَلَا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوما ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم پاتشو حق خلک چې د الله وعده او خپل قسمونه پلک کې متخصمي نو دا غوې د پاره په آخرت کې هیڅ هیڅ نشته د قیامت په ورځ با الله أو نه دا غوې سره خبرې وکړي نه به ورته وګوري او نه به پکړي بلکې دا غوې د پاره دردنا سخت دردناکه وَإِنَّมِنْهُمْ لَفَرِقًا يَلْغُونَ أَلْسِلَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ, ويقولون عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمُ يَعْلَمُونَ په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب مستل په وخت کې خپل جبي داسې عربي چې تو وایي چې دا دی سچ وایي داګني د دا کتاب خپل عبارت دی حالکه هغه د کتاب عبارت نوي دوی وایي چې دا مونږ سو وایو دا د الله د طرف نه دی حالکه هغه د الله د طرف نه نوي دی په قصد باندې درو خبره په الله پوری تړي ما كان لبشر ان يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دا یو انسان کار همدا نه دی چې الله ورلا کتاب حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلق توای چې تاسو د الله په زېږې زمابندګان جوړ هغه خوبه هم داوایی چې تاسو ریښتینی ربانی خلق جوړ شي لکه څنګه د غده کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل او نور خلکو ته هم لوای ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ایامرکم قفر بعل انتم مسلمون هغه بحث کړه تاسو ته دا ونه وای چې د فرښتو یا د پیغمبرانو خپل رب جوړ کړي آیا دا کی دي چې یو نبی تاسو ته د کفرو حکم وکړي هر کله چې تاسو مسلمانان یی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 او یاد کرا چې الله د پیغمبرانو نا واګه غستریدا چې نن موږ تاسو ته تا کتاب او حکمت درکړي دی سبالا کچری یو بل رسول تاسو ته تا راشي او کم تعلیم چې ستاسو سره د مخ نه موجود دا تصدق دی دا غېت تصدیق کوي نو تاسو باید ضرور په هغه باندې ایمان راوړئ او داغو هغه امداد وکوي د دې باندې ورستو چې الله تاسو کړو آیا تاسو د دې اقرار کوئ او پدې باندې زما د واده تینګه چمواری اخله هغه وې چې او مونږ یې اقرار کوو الله فرمایل خدنو تاسو غواهان اوسئ ذہم ست سره گواهم د دین رسو چې څوک د خپل لوز نه واپښو نو هم هغه فاسق دی اف غیر دین الله يبغون اف غیر دین الله يبغون و له اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون اوس آيا د خلق د الله دا اتعته دغه ریک دی او سبله طریقه غواړي حالکه د اسمانونو او د زمکی ټول سيزنا چار او 4 د الله حکم منون کی یعنی مسلمانان دي او خاص فغت ابټ ټول واپس دې قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم اسماعیل واسحاق ویعبوب والاسباق وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ ونبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا جی منگا اللہ منو داغ تعلیم منو چې پمنګ باندې نازل کړي شوی دی هغه ټولي خبری منو چې په ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او د يعقوب عليه السلام په اولاد باندې نازل شوی وي او په هغه هدايات باندې هم ایمان لرو کم چې موسی عليه السلام او عیسی عليه السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل غبد طرفنا ورکل شي وي مونږ په هغه کې فرق نکوو او مونږه دا اللهو کمنن کی مسلمانان یو ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه فلن يقبل منه ومو في الاخره من الخاسرين او دديه کمنلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بله طریقه اختیاره ول او غاړي با هرگز داغنا قبول نکريشي او هغه به په اخرت کې ناکام او تاواني وي چيف يهد الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البين والله لا يهدي القوم الظالمين دا سند کې دي چې الله هغه خلکو ته هدايت وکړي کوم خلکو چې د ایمان راوړلو نه بیا کفر شورو کړي حالکه هغه په خپل د دې خبرې گواهی کړی دا چې دا رسول په هغه کې او هغه تا روحانه نه هم راغلي دي الله کو ظالمانو ته هدايت نکوي أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ د دې ظلم صاحب بدلهم داد چې په دې باندې د الله او د فرښت او د ټول انسانانو لعنت ده په دې حالت کې به دوی همیشه اوسېږي نه به سزا صرف او نه به ورلا مهلت ورکلی هر خلک به بچی چې د دینه پاس توبه او دخپل عمل اصلاح وکړي الله بخول کې مهربانه دي ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ یقینا کوم خلکو چې د دا ایمان راوړو نه ورستو کفر وکړو او بیا په کفر کې نور وړاندې لاړل داغوی توبه به هرگز نه قبليږي دا خلخو په خو گمراهان إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُطْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ یقین لدی چې کم خلکو کفر کړو او هم د کفر په حالت <سؤال> کې سا ور نو په هغه کې کوڅو دا ټو لزمه کا د 10 ورځې او د سزا نه د بچ کې دلو د پاره په فدیه کې پیښ کړی نه غبهم قبول نکړي شي د جاس خلکو د پاره دردنا کا صدا را تیار دا او هغه به په یو مددگار بیان مو تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِن مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ تَاسُو نِكَئِ تَا نَشَئِ رَسِي خर्च نکړای د کوم تاسو مين لري او سچ تاسو خرج کړئ علاوه دا غې نه نا خبر نبی کل الطعام كان حلال لبني الا الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوه بالتوراة فكلوها ان كنتم صادقين دوخره دا ټول څه زنا چې د محمد صلی الله علیه وسلم سلم په شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیلو د پاره هم حلال وو البتا زنس زنا داسي وو چې هغه د تورات د نازلې دون مخ کې اسرائیل په خپلوا خپل حرام کړی وو ورته وایا ک تاسو په خپل اعتراض کې ریختنی یې تورات او داغه عبارت پیښ کړه بہ معنی علی الله الكذب من بعد ذلك فاولائک هم الظالمون د دین رستهم چې خپل درو خبري په الله پورې او وی په حقیقت کې د عالی الله فتبعوا ملته ابراهيم وما كان من المشركين اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې الله س فرمایلی دي په اختیای فرمایلی دي تاسو لپاره دي چې یو مخزي شي او د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې روان شوی او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو ان اول بیت بعل اول نه عبادت خانه چې د انسانانو د پاره جوړه شوې ده هغه هم دغه ده چدا و مکہ کی دا دیل خیر او برکت ورکلی شوی وو او در طول جہانوالاو دپارا دہیدات ورکز جو رکلی شوی وو فین آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہو کان آمنا وللله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العالم پدیک سرګند نخیدی د ابراهیم السلام د عبادت زید او داغه حال دادې چې سوق ورته داخل شو نو په امن شو په خلقو باندې د الله دا حق دی چ سوک د کوړه درسې دلو طاقت لري هغه دی د حج وکړي او سوک چې د دې حکم دا منلو انکار وکړي نو هغه تدې معلوم شي چې الله د ټولو دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی قل یا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتؤایا چې اهل کتاب تاسو ولید الله د خبر ملنه انکار کوي تاسو چې څه حرکتونه کوي هغه ټول الله قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وان چو و الله برافل عن ما تعملون اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا اے اهل کتاب داس تاسو ستی پیدا چې څوک د الله خبر مني هاغه هم ته الله دلاري نه من کوي او وایي چې هاغه په کګلاره لاشي حلګې تاسو په خپلګه واهاندی چې هاغه په نیغه لار دی ستاش دهر ک چننا الله نه خبر نه دي يا ايها النبينا امنو اذ تطيعو فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ايه خلقو كي ایمان مراوړي دي كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ دَئِوِ دِلْ خَبَرُ أُمَنَلا نُ دِيبَا تَسُدُ دي الإِيمَانَ بِكَفْرِ تَوَالَوِي وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمْ بالله فقد او ستاشه د پاره کوفرته د واپس دلو او صبحانه پاتید او ستاشتا د الله آیاتونه اورول کیږي او پتاسو کی د الله رسول موجود دي چاچي د الله لمن په مضبوطیا سره اونی والا نو هغه ضرور نیغه لار بیا مونډلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقه تقاته ولا تموتوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریګي لکه څنګه چې غاغونه د یره دو حق دي او تاسو لدی مرګ نه راضي مګر په داسې حال کې دی راشي چې تاسو مسلمانان یاي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم عبدا ان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم انتم على شفا حفرة من النار فأنظركم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تول راجمشاي او د الله رسای مزبته اونیسای او دلی دلی ما جوړې گئے د الله هغه احسان یا ساتای کم چړ او پتا سو باندې کړې ده تاسو د یو بل دښمنانو وای هغه تاسو په ځرونه کې مينو او د الله په فضل سره تاسو رونه رونه شوي تاسو د ور دیوي کنتی په غاړه ولاروي الله تاسو داغه نه بچ کړی دغه شان الله خپلی نخی خ تاسو ته څرګندوي امید ده چې د دې نه په ضریعه تاسو ته خپل کامیابی نه غلار په نظر راشي والته کوم کوم غم دونه إلى خي و موونه بالم ونهونه نمون کو اولاائ کمومون په تااس کې څ خلک ضررو داې په کار دي رابلل کوي دخکار خو کمم کوي او دبدکارونه من کवळ کوي کم خلک چی دا کار کوي هغوي با فلا بیا مو مي ولا تكونو کلذین تفروقو واختلفو من بعد ما جاءهم البینات واولائک لهم عذاب عظيم. چرت تاسو د هر خلکو پشان شان نشئ چې پټلو ډلو کې تقسیم شو او د صفا واضیحه هدایت منبلنا رښتو بیا په اختلافو کېښت شو کوم خلکو چې دا طریقہ اختیار کړه هغه یې با په هغه ورځ سخت سزا بیا مومي یوم تبیض وجوه وتسوذ وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ سُعَدَّتُ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوْقُوا فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَقَمَوْرَسْتِ بَا سِخَلَقُ فَشَالَوِي او سپن مخبه وی او سِخَلَق بَا خَفَا تور مخبه وی دچام خونه چی تور او ګټه با او ویني شي چې آیا تاسو د ایمان مندلو لرستهم د کفر لار اختيار کړ خدا نو اوس د دې نعمت دا ناشکرۍ په بدله کې د عذاب مزه اوسکه و ام من الذين يضطجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها پاتشو حق خلک چې مخونه بیروخانوی نو هغه ته با د الله په رحمت کې زې میلاوشی او همیشب په دغه حالت کې وی تلک آیات الله متلوها عليك بالحق و من الله يريد بل لمن للعالمين دغه الله مندي چې مونږه ټک ټک تا اورو زکچی الله په دنیا والو باندې د ظلم کولو هیڅ اراده نه لري ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله تجعل الامور زمکی او د اسمانونو د طولو سيزونو مالک الله دی او طول معاملې الله ته پیش کیږي قُم تُم خَيَّة أُخْرجَت لَّ سِتَأمونَ بالِالمَعُوف وَتََّونَعَ المُم كَري وَتؤ مِونَ ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وافسرهم الفاسقون اوس دنیا کی دتولنا بهتره دلا تاسی چی انسانانو تا دلاری خودنی او دغوی د حالت سی کولو دپارا میدان را استل شوی تاسو د نه حکم کوي او د بدینا من کول کوي او په الله باندې ایمان که کدی اهل کتابو ایمان را وړې وي مدابا داوی په حق کې بهتره و اگر چې په کې څو خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلک یې نافرمان دي یبروکم الا اما وان یقاتلوکم یولوکم الادبار سم لا یونسرو دوی تاسه هیڅ تا سره نشي درسوله زیات نه زیات بستنګول کوله شي او کله دوی تاس سره جنگ شروع کړي نو په مقابل کې با شا کوي او تختي با بیا بداسی بیوسا دیو پاتشی چې هي زینبا ورته انګاد نه ميلاويږي موربت عليه مذله اينما سقفوا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ هر زيكي دوي امان دلشو او کچرت ده الله یا د انسانانو قناورت میلا او شوا نو دا به خبره ده دوی دا پا غزب کی شوی دی د الله په غضب کې گیرشوي دي په دوی باندې محتاجی او غلامي مقرر کړې شوی ده او دا ټول هرڅو صرف په دی وجه شوی دي چې دوی د الله د آیاتونو سره کفر کوو او دوی پیغمبران په ناحق قتل کړل دا داوی ده دا نافرمانی کولو د حد نه د وترو انجام دي لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ خدا تول اہل کتاب یوشا ندی پدوئی کئیس خلق داسی هم چې چپنی غلارا تین ولار دی د شپې په وختونی کې د الله آیاتن ولې او هغه ته وسجدې پراتوي يو مينون بالله واليوم الاخر ويامون بالمحروف وينهون عن المنکر ويصارعون فی الخيرات واولائک من الصالحین وما يخلو من خير فلن يكفر والله عليم بالمتقين فالله او په ورځ د آخرت ایمان لري د نیکي حکم کوي او د بدی نه ملکول کوي او د نیکي په کارونی کې منډي وهي داسوالې خان خلق دي او دوی چی سني کې وکړي داغه با ناقدرې نکيږي نا الله پرهیزګار خلک خپه جنې ان الذين <سؤال> كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار پاتشو هغه خلق چې د کفر طریقې خپل نو د الله په مقابله کې با داوی نخپل مال سپکار راشي او نه داوی اولاد هغه خو ورته د ټونکو خلک دي او په ور کې با هميشبي مثرون ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم څو چې هوی د دې دنیا په دې ژوند کې خرچ کوي داغه مثال د هاغه هوا په شاندې چې په هوی کې سخت یې خپلې وي او داغه خلکو په فصل باندې ورشي چې هوی په قانون ظلم کړي وي او هغه فصل ورلا تباه او बर्बाद کړي الله پاغوي باندې ظلم نه کوي په حقیقت کې هغه یې پخپلا پخپل بخبال ځان زلم ظلم کوي یا اي او الذین امنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا يحلونکم خبالا لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّو مَا عَنِبْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اے حقا خلقو چه ایمان مراور دے د خپل دلی د خلکو نه علاوه بل څوک خپل راځاره م جوړوي هغه ستاسو د خرابول د قاره یو موقن خطا کوي تاسو ته چې بس سیز نقصان درسي هغه داغوي خوخوي داغوي د دا خلونو بغز داغوي د دا خلونو دا راوزی او سيتي پسینو کې پټرات دي هغه د دینه زیات سختی دی. مونږ ته علاوه صفه صفه هدایت درکړي دي که تاسو اکل نه نداغوی سرابا پا تعلقاتو ساتلو کی احتیاط کاوائے ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبون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 تاسو سودا غوي سره مینا کوي خدای غوي تاسو سره مینا نشته سره د چې تاسو ټول اسماني کتابونه منئ کله چې غوي تاسو سره مې لاويږي نو واي چې مونږ هم تاسو رسول او ستاسو کتاب منللې دي خو چې کله تاسو نه نو تاسو خلاف د ډېر قهر او د ډېر غسینه خپل ګوت چی چی اے نبی صلی الله علیه وسلم سلم ورته وایا چې په غوسه کې وسوازه مړشه الا ذنوبا فتراذن قهقي ان تمسسكم حسنه فسوهم وان تصبكم سيئه يصرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط کو تاسو تا خیرگر در رسی نو پا غی حغی خفا او کو پا تاسو مسیبت رازی نو پا غی حوی خوشحالی گی او دا اغوی دا فریب تدبیرونا تاسو ته هز زرر نشی در رسو ولی خو تاسو دا صبر نه کار واخلی او د خودینا پا یر یر کار کوئی سیچی اغوی کوئی حغی دا اللا پا احطی کی دی وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو تا د هغه موقع ذکر وکړه کله چې په سحر وختي د خپل کور نو وتلې او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جګړې لپاره ځای په ځای مقرره ول الله ټول خبري اوري او د هر څه خبر ده اذن ان الطائفه منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا خبره یا کله کلیچی پتاڅکی د ورډلی به زو توبته پیاري شیوي دي او حالتہ چې الله د غوونو مددگار وو او مؤمنانو له خپ پ الله باندې بروسه ساتل پکار دي والا قد نصركم الله ببدر وانتم ابي الله الله لعلكم تشكرون اخر دغه بدر کې الله تاسو انګا کړو او حال دا چې په وقت وخت کې تاسو ډیر زوری وای په پتی وجه تاسو لپاره دي چې د الله دا ناشکرې نه ځان ساتي امید ده چې اوس به تاسو شکرګزار جوړ شئ انت تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم لسلاسه الاف من الملائكه منزلين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دکړه دا خبره کله چې تا مؤمنانو ته وویل چې آیا ستاسو د پاره دا, دا خبره کافی نه ده چې الله تاسو د امداد لپاره د ریزر فرښتې راوليږي بلا ان تصبروا وتثقوا وياتوکم من فورهم هذا ينذکم ربکم يوم دد کو ربکم بخنستيعااف الملاائ م ب شکه که تاسو صبر اکو او دخدا نه نو الصخت چې دشمن په حمله اوړري نو په هغه و به ستاسو رب په درزر وبنززرا نخدار فريختوسرا ستاس إن دادوكري وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم دا خبرا اللہ زَكَ زكاء خودلا ستاسو قشعل شيء او زلونمو مطمئنچه فتح او امداد هر څه د الله د طرف نه دي چې له طاقت والا او حکمت والا ده ليا قطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فيم طلبوا او دا داد به غزه ک تاسو در درکوي چې څوک د کفر پلا رضی نو چې دا یو بازو پرې کړی یا ورله داسې ذلیله شکس ور کړی چې ناموراد واپس لاړ شي لیسلک من الامر شیئ او یتوب علی او يعذبهم فانهم ظالمون اے پیغمبره صلی الله علیه و د فیصله په اختیاراتو کې ستا هیڅ هیڅ نشته اختیار د الله دی داغه فخدا کو معاف کوي او کو سزا ورکوي ځکه چې هغه زالمان دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارغفر لمن یشاء و يعذب من يَشَاءُ پسمکا او اسمانونو کې چې سبي داغه مالک الله دی داغه فخدا چې څوک بخي او چاله عذاب ول کوي هغه معاف کون کې او رحم کون کې دي يا ایوها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے حاق خلقو ایمان مراوڑے دے دا پا سو سو دن کے سدھ وراک پریگ او د اللہ نو یارے گئے امید دے چی کامیابی بیا ممائے وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَقِيعُ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دها ده غبورنا زان اُساتي ده ده ده ده كم دا کافرانو دا بارا تیار کلی او دا اللہ او دا رسول حکم امنے امید دے تپتا سبا رحمو کلی وَسَارِعُ إلَ مَفَِة مِوَبّكُمْ وَجََّ وَجََّةِ عَْربُهَ السَّمواتُ وَالأَبُُّ عِدَّة مِنْ ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين په هغه لار په منځه کوم چې ستاسو د رب بښښشت او هغه جنت چې داغه فراخواله د زمکی او د اسمانونو همر دی او دهاغ خدا ترسو تر پر هیڅګار خلکو د پاره تیار کړي شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرج کوي فوکو بدحالوي او که خوشحالوي او چې هغه په خپل غصه قابو او د نور خلکو قصور معاف کوي دا سنة كان خلق دا الله دير وقدي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فَاسْتَوْفُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دهوي دا حال دادي چې ګچرتہ د به حایې کارت یا شی يا د س ګنا کول په وجه خپل ځان ظلم کړی نذر ورته الله وریاشي او ده غنا د خپل ګناهونو مافي غاړي ذکا چې د الله نه بل شوق دی چې ګناه ماف کولی شي او هغوی قصدن په خپل غلط کار باندې تینتیا نکوي اولائک جزاؤهم مغفرتهم من ربهم وجنات وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ دغه ځخلق بدلا د خپل رب سره دادا چې هوی به ماف کوي او په داسي باغونه کې به با هغه ورداخلوي چې لاندې به نهرونه بهږي او حل تبا هغه همیشه وځي څنګه خبر لده د نیکمل خلکو د پاره قد حالت من قبلکم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ستاسو مخ کې ډېرې زمانې تیر شوې دي دزمه کې په مخ وګرځئ او وګورئ چې دغه خلکو څه انجام شو چا چې د الله حکومنه درو ګړې لیو هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا د خلکو د پاره صفا او خकारा یو خبرداري دي او کم خلک چې د الله نه یریږي داوی د دا پاره هدايت او نسهد دي وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اَوْهِمَّتْ مَبَيْلَيْهِ غَمَّكَوَيْهِ هُمْ تَاسُ بَقَالِبْ يَيْهِ كَتَاسُ مُؤْمِنَانِ يَيْهِ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فَدِي <تصفيق> وَخْتْكِي كُتَاشِتَا زَخَمْ دَرَسِي دَلِدِي نو ستاسو لاولاندې هم دغه سي زخم ستاسو مخالفي دلی ترسه دلې دي دا خو د زمانه واری دي چې مونږه د خلکو په مینس کې اړه وره اړه وو تاسو باندې دا وخت دکر اړتلې شو چې الله معلوموال غفتل چې په تاسو کې ریښتینی مؤمنان سوګ دي او هر خلکې جدا کول غفتل چې هغه وی د حق غواهان دي ځکه چې الله ظالمان خلک نه فخوي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أو الله ددي أزميخ فزريا مومنان جداك والغختل أو كافران تباك والغختل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آیا تاسو داخاله چې تاسو به هم غغسي جنۃ ترلاسه کړئ حالکه الله خلا دا معلوم کړی ندی چې پ تاسو کې هغه خلک څوک دي چې هووی د الله په لار کې سر قربانهونکي دي او دا اللہ دا پارا سبر کا انکی دی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تا سخبہ دا مرگ آرزو گانی کا ولے ودا د هغ وس خبره وا چې لا مرغ مخې ته نو راغله داده هغه اس تاسو مخې ته راغې او تاسو هغه پستر ګولې وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَيْنِ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئَا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد صلی الله عليه وسلم نور سنن بس یو رسول دے در مخ کی نور رسولان هم تیر شوی دی نو کو دے مر شی یا او جلی شی نو آیا تا صبح پشا بیردوا یاد لرئ سوق چې پښا واپس لاړو هغه با د الله هیڅ نقصانو نکړي البته سوق چې د الله شکر گزاره بندگان جوړ شو هغه تب الله دا غوي بدلا ورکړي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 یو جوواله سزد الله دا, دا اجازه نه بغیر نشی مرګی دے د مرګ وخت خلی کل شوې دے سوچي پدې اراده کار کوي چې په دنیا کې ورته ثواب میلاو شي حغله ب مونږه د دنیا نه صحیح څور کرو او سوچي پدې اراده کار کوي چې په اخرت کې ورته ثواب میلاو شي حغ تبا داغې نه ورکو او شکر کوونکو لبا مونږه دا وې بدله ضرور ورکو وکای او النَّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَبَاوَمَ وَمَنْ فَبَاوَمَهُ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ د دین مخکي ډېر پیغمبران داسي تیر شوي دي دی چې ډيرو خدا پرست خلکو دا غوي سره شریک جن ګونه کړی دي پاغوي باندې چې کم مصیبتونه د الله په لاره کې راغلو پاغې زوره نه نو مات شوي کمزوري نه وخاره کړي او د باطل مخې ته سر نه وټید کړي داسي صبرنا خلک الله وقوي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 قبنا اغفر لنا جنوبنا و اسرافنا فی امرنا و تبت اقدامنا القوم الكافرین داوی بس دا دعاوا چې اے زمونگ ربا زمونگ گناہونا ماف کرے زمونگ پکار چې چی زمونہ سزیات شویوی هغه ماف کرے زمون قدمونه مضبوط کړي او د کاف ایرانو په مقابله کې زمونږ امداد وکړي فاتع الله ثواب الدنیا وحسنه ثواب الاخره والله يحب المحسنين نو اخردا چې الله ورلا د دنیا ثواب هم ورکړو او د دینه به تر د اخرت ثواب هم ورکړو او الله دا سينه کان خلق ورخوي يا ايمن الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على خلقو چې ایمان مरावर دي کچری تاسو دا هاغه خلقو په اشاره باندې لکلو کړو چې د کفر لار خپل کړی دا نو حویبا تاسو واپس پر شاکو تبوزی او تاسو به نامراد شي الله مولاکم وهو خیر الناسین دا غوی خبري غلط دي حقیقت دا دي چې الله تاسو ملګری دي او مددگار دي او هغه ډیر خمدکونکي دي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبيعسمة والظالمين دير زرهاغا وقت راتنك كدي چه موئبا دهقنا ده انكار کا ونكو خلقو پزلنو كي يراؤ ذکا چې هغه وې د الله سره ځاسې سزونه شریک کړي دي چې دا غې د شریک کې دله په حق لا الله هیڅ نه نه دی نادل کړي دا هوي اخیری ځای د اوسه دو دوزخه دی. او ډیر خراب ځای دی هغه چې د ظالمانو تبا نصیب کیږي ولا قد صدقتم الله ووعده ان تحسنوا بانه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم مِنْ بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَنِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَاءَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ جِدَ إِمْدَادْ كَمَوَادَ ستاسو سرکلوا هغا وعدا هغو برقلا فأول كي تاسو داغو پهوكم سرى هغو وجل خوش کلا پتاسو کی کمزوريخ کا رشو او پخبل کاركمو اختلافو كلو او سو وختي الله تاسو ته تا هاغه سکار کلو د کم سسترجی ستاسو محبتو یعنی مال غنیمت نو په هغه وخت مو د خپل سردار د حکم خلاف ورزي وکړه زکا چې پ تاسو کې س خلک د دنیا طلبگار وو او س خلکو د اخرت خواهش لرلو نو پس دغه الله تاسو د کاف ایرانو په مقابله کې پشا کړی چې پ تاسو ازمه وکړي او حق داده چې الله بیا هم تاسو معاف کړي زکه چې په مؤمنانو باندې الله ډېر درهمت نظر لري ان تو سوینون ولا تنون علی احد والرسول يدعوكم في وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي آخِرَاكُمْ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یاد کړې هغه وخت کله چې تاسو منډي وحلې چا ته مو پشان کتل او رسول ګرتا د شان ناره وحلې په دغه وخت کې الله تاسو له ستاسو د کار دا بدل درکله چې د غم د پسې غم درکلو چې د بیا د تاسو ته دا سبق مېلاوشی چې سیس سیس تاسو د لاس نه لارشي یا سموسيبت در باندې نازل شي نو چې په هاغي باندې خفګان و نکړای الله تاسو د ټول کارونو خبر دے tung mà giờ là lấy cùng bà